Els camins de la música Ammigues seguiix de Ràdio Clara al 104.4 de la Freqüència modular de la ciutat de València Bona nit bon dia, bona vsradada i benvingudes benvinguts a un nou programa dels camins de la música les modes en la música, com en els altres aspectes culturals, fan que, de vegades, obres que en un moment determinat resulten importantíssimes per a la moda cultural del moment, després desapareguen de la vista i, amb sort, com passar en Bach, després algú es redescobreix i veuen que eren una gent magnífica. En aquest cas anem a parlar d'un d'aquests músics que si no fora per la tasca d'un esforçat treballador en el descobriment de xolles antigues, com és el català Jordi Savall, no estaríem en condicions de poder escoltar cap de les músiques d'una època importantíssima en seu moment que va estar molt de moda però que després unes sèries de circumstàncies històriques i artístiques varen arrossegar un poc a la part de darrere i sols, ja dic, amb la tasca de gent com Savall han pogut tornar a eixir a la llum. En aquest cas, en el programa d'avui anem a parlar d'un personatge que va ser l'home més poderós i important en els aspectes musicals i fins i tot no musicals en el tema cultural, en el regnat del rei Sol de Lluís XIV, el borbó que era l'oncle del nostre estimat Felic V. Estem parlant de Giovanni Baptista Lulli que, com es van naturalitzar el francès i de fet és reconegut com a francès i ell mateix va demanar ser naturalitzat com a tal, va canviar el seu nom i el coneix la història de l'art i la història de la música com Jean-Baptiste Lully. Nascut en Itàlia, el va veure un noble francès quan era un xiquet tocant el carrer en un mardi Gras, el violí, la guitarra i fent monades pel carrer en una edat molt temprana i va pensar que estaria bé per perquè la seva estimada neboda la Marquesa de Montpensier poguera parlar en italià amb algú perquè era d'origen italià. i a més a més, de pas si li feia música, doncs millor. Per tant, amb catorze anys se'l van dur a la Cort de Versalles, un acord que en aquell moment estava regentada per la mare de Lluís XIV, Anna d'Àustria, perquè havia mort encara molt jove Louis XV, son pare Louis XII i va ser allí on va afincar-se. Les peripeses de la seva vida ja les podreu trobar, si voleu, en algunes de les moltes referències biogràfiques que es poden trobar en internet. Però així sí, el que anem a parlar és de la música. Els anys del 70 al 74 de la centena del 1600 marquen una d'aquestes cruilles de camí en què la història en general i la història de l'art, en particular, combina de vegades amb criteri la combinació adequada de persones, esdeveniments i fins i tot instruments. De fet, els esdeveniments d'aquells anys havien de tenir conseqüències importants no només per al futur de la música francesa, sinó també fins a cert punt per a la música occidental en el seu conjunt. En primer lloc, la gent, entre ells el rei, Louis XIV, va contribuir de diverses maneres. Hi havia la seva set de glòria, com poques vegades s'ha vist en altres monarques, de fet, quan va arribar a la seva majoria d'edat i va agafar les regnes del poder, va fer una cosa insòlita en l'època, va destituir el que era el primer ministre i es va ell fer primer ministre i era el que realment governava. També hi havia el seu amor genuí i exigent per totes les arts, però sobretot per la música i la dansa. De fet, li encantava dansar. En conseqüència, va fer d'aquestes dues últimes formes artístiques els instruments favorits del seu «Désir de gloire» i va proporcionar als artistes d'aquests camps recursos pràcticament il·limitats per crear les seves obres. Després hi havia l'Ullí, el beneficiari d'aquesta generositat del rei, i tot i que es podria criticar la seva actitud envers la música, com la pròpia actitud de Lluís XIV envers les arts, com a dictatorial, no obstant això, és un fet que cap altre músic, i tan sort Wagner, el pató real del qual era el famós Lluís II de Baviera, va rebre mai del seu sobirà una gran quantitat de suport material, financer i moral. I va ser aquest poder el que permetria a Lulí influir en el destí de la música de la manera que va fer ell. En el segon que els esdeveniments. En aquest sentit, també hi va haver una cruïlla igualment extraordinària en Lulí al punt mateix en què es van engreguar els camins de Lluís XIV i de Lulí. I, havent assimilat o gustos i les idees de la seva segona pàtria, era ell mateix una mena de color de camins. Però això no era tot. Durant cent anys, el balé de la cort havia estat una de les formes essencials de la música francesa. De fet, ja eren famoses en tota Europa les festes que Lluís XIII se muntava a la cort, que va ser el creador de la protorquestra que després es va trobar ja l'Ulí dels 24 violins del rei. L'italià va insuflar aire fresc donant-li més vigor i precisió tècnica i sobretot nous horitzons. El rei li donaria els mitjans i nombroses oportunitats per provocar aquesta reformació. A canvi, l'Ulí va desenvolupar el ballet per reflectir l'evolució del propi rei dotant-lo de cada vegada més grandesa, elegància i brillantor. D'aquesta època és la música que aneu a escoltar en primer lloc. Es tracta de l'anomenada divertisme royal en forma de suite. són peces en less que podreu trobar immediatament els aires de balls cortesans. Són suites de diverses peces curtes, totes balls ritmes habituales en los valles de la época en la corte francesa y que en ells el rey les huía porque les encantaba tan ballar como que les vejera ballar y les adorara y les diguera que les Aquesta suite divertissement royal se divide en las segues peces danse de neptune les hommes et femmes armées, le mariage forcé el rey divertissement de Jambor la simfonía de placer i menué les trompetes. Lluís XIV, en plena poca de joventut, manava a compondre constantment peces per a el seu lluiment, ballant i per aquestes festes van a ser Versalles pràticament, que és una creació de Lluís XIV, com sabeu, i de fet és el suntuós, heròic i elegant reflex de Versalles en els seus primers dies, a bases de mitj 680, el que trobem en aquesta música, que té la data de 1668 o 169. Una altra cruïlla d'eixes que em m'estaven esmentant al començament es va produir quan Luis XIV, que tenia a dins el seu regnat a la cimera de la literatura francesa de tots els temps que eren els literats Cornell, Racine, per a fer les peces tràgiques i heroiques i Molière, que es dedicava a modernitzar ja allò que després seria el teatre de comèdia, pràcticament com ha fins avui. Doncs bé, en Lluís XIV se va ocórrer quan la cosa dels valls li va començar a avorrir perquè l edat li impedia lluir-se tal com el voldria, li va dir a Lluís que s'ajuntarà en Molière i que treballessin junts. Una col·laboració que va donar lloc a un gènere miste de la comèdia ballet, un nou gènere que havia de tenir una influència decisiva en l'expansió de l'art coreogràfic a través de la dimensió del drama. Així, mentre l'òpera italiana, que en aquell moment estava ja consolidant-se, va néixer de la unió de la música amb la tragèdia, l'òpera francesa va tenir els seus orígens en la dramatització del ballet combinada primer amb la comèdia i després amb la tragèdia, quan més endavant deixar de treballar amb Molière, amb el qual va fer algunes obres, i començar a treballar en un altre literat, més del gust dels temes mítics, heroics, etc. La música que anem a escoltar a continuació és un fragment de la suite que va escriure Lully per a l'obra, precisament, de Molière, d'El de burgès Centilhomme. Sabeu que és una de les peces més conegudes de Molière en el que ridiculitzava a aquells homes que s'havien enriquit amb el comerç o amb la indústria i que volien aspirar a tindre el mateix eh, eh, glamour, per dir-ho que la gent de l'acord. I d'això s'emburlava. Anem, doncs, a escoltar-ho. Sempre pressuposat, anem a escoltar totes les músiques en les versions que ha fet el nostre estimat Jordi Savall i la gent de les seues variades formacions musicals. En aquest cas, le concert de Nació. I, per acabar, anem a parlar dels instruments. La pràctica constant del ballet a de la Corte Francesa havia portat a l'institució d'un conjunt permanent conegut com els 24 violins del rei, instituït per el pare de Lluís XIV i Lluís XIII, i, mentre que a tot Europa els conjunts instrumentals que s'utilitzaven eren més o menys aleatoris, depenent de que estigués disponible en cada moment i lloc, la banda francesa de 24 violins que no sols serien violins, va constituir la primera orquestra estable en sentit modern de la paraula, és a dir, aquella en què la distribució permanent dels instruments precedeix i determina la composició dels obres musicals. La seva estructura massiva, impressionant per a l'època, amb un núcleo dur de cordes flanquejat pel sobouest de l'equor greial, és a dir, la fanfària de les cavalleries del rei, i si es requeria, per tots els instruments de la cambra Reial el convertia en una eina musical incomparable per a l'època sense rival per a cap grup europeu en aquell moment. Tratant l'estructura de l'orquestra radial a l'òpera, aquest so francès, específicament, havia de dominar tota la música francesa després de l'Ulí durant un més d'un segle i també per un procés d'imitació a les altres coses europees. De fet, el rei d'Anglaterra que havia passat una estada d'un parell d'anys a la cort francesa de Lluís XIV va crear en tornar a Anglaterra la banda anglesa de King's Select Band, que era una absoluta còpia del que s'havia fet en la corda de Lluís XIV. Les obres que aneu a escoltar avui són un fidel reflex de la manera en com es van unir la història i l'art. La música va ser escrita per ser interpretada per tota la gamma d'instruments en termes de nombre, qualitat i diversitat disponibles en aquell moment. L'Ulí tenia al seu bo abast una paleta sonora increïblement rica en aquell moment per treballar. Tantes cordes com pogués desitjar, flautistes virtuosos, tota la gama d'oboés, tota mena d'instruments de percussió, la seccions de metalls, instruments de teclat, iaust, i orbes i guitares. Tot i que les indicacions de les partitures són rares, proporcionen proves indirectes sobre la diversitat d'instruments utilitzats que indiquen que la peça és per a violiçol o amortament d'accions florides o per a un grup de guitares, etc. La música escènica d'aquest tipus requeria una varietat no només pel que fa als instruments utilitzats, sinó també pel que fa al tempo, el rime i els mitjans d'expressió. La diversitat dins d'un context de continuïtat i desenvolupament demà va ser un segell distintiu de les pròpies obres de Lulí. Els següents compositors francesos i l'evolució musical dels gustos del prerromanticisme van fer que a poc a poc la línia italiana de l'òpera li guanyera terreny a la comèdia ballet i les altres formes cortesans de l'època de Lulí de forma que aquestes se desaparegueren arrossegades també posteriorment pels criteris culturals de la Revolució Francesa que va opinar, i encara perdura, ixa idea en França, que la modalitat musical de Lulí era massa aristocràtica i, per tant, pertanyent a un món que es va dur per endavant la Revolució. La música que aneu a escoltar a continuació pertany a l'òpera Alceste, una obra composada en 1674 al libreto del literat de l'època Philippe Quino, que va fer algunes llibres per a obres de Lili en aquella època i fins pràcticament la seva mort. Se basa en un motiu mitològic, Està parlat de parlat d'Alcestis de l'obra d'Eurípides. Les obres, com totes les que hou escoltar en aquest programa, estan interpretades per una de les formacions de Jordi Savall, en aquest cas, decer de nació, que ja sabeu una de les variades formes en les que Jordi Savall va fent la música que va fent, és a dir, desempolsegant belles peces que pràcticament estaven oboblis i donant-lis nova vida a meravelles com aquestes del Lilí i altres de Mexent, que pot ser un altre dia'escoltengo, per exemple, de Gameau, un dels successors de Lilí més il·lustre. La música ha instrumentada al feste il·lustra com va prendre forma l'òpera a la Francesa. La coreografia que va resultar de la fusió del ballet i la tragèdia, va tenir un paper clau en l'obra desenvolupant tot el potencial del ballet de la l'acord, música de ballpura pura amb minuets, marxes, vastes escenes coreogràfiques amb rondós i altres ritmes, música descriptiva per la pantomima i la dansa i gran música lírica evocadora. En definitiva, un tast d'allò que va ser l'obra d'un enorme compositor que va dominar l'escena de la música francesa durant amb un llarg mig segle i que va marcar per sempre més la ruta de la música francesa durant molts segles posteriorment. Anem doncs a escoltar aquests fragments de l'òpera Alceste en forma de suite per l'orquesta de, de Concertation dirigida per Jordi Savall. I amb això anem a acomiadar-se ja de vosaltres fins al pròxim programa. Amigues, amics, sabeu que estem als Camins de la Música i que la nostra web podcast caminsdelamúsica.net podeu trobar alguna petita informació complementària i enllaços per a aquells que vulguin saber més d'aquest tema que avui hem tractat d'esposar de manera molt, molt somera. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.